ambina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama taslima katika risala, tulichukua jumla ya milango tulichukua mlango wa kwanza aliyomksudu bisalafia na ya pili المسميات الشرعيه لاهل السنه والجماعه ما جينا ذي شريه لاهل السنه والجماعه وكذلك لاثاتو المقصود بالسلف مقصودو يا سلف يعني كيشان 4 وجب اظهار مذهب السلف واجب وادظهرشا مذهب السلف نا tukataje kadhalika jawazul intisab ila salaf wa talaqqub bisalafiyyah kuwa inajuzu mtu kujinasibisha na salaf na talaqqub bisalafiyyah na kujiita bali kujiita as-salafi <coughs> kisha tukataje kadhalika al-adilla adalla al ala wujubi itiba'i salafis salih dalili zenye kuonyesha wajibu wa kuwafuata wema walotangulia au kufuata mwenendo wa wema walotangulia hizi ni baadhi ya nikat au mkao soda ambazo tulichukua katika madarasa ambazo kwa zilitangulia pengine tukiulizana swala la muraja tamko salaf au salafia nani atachambulia سلف او سلفيه اه بسم الله اه امم لقد انتهينا من التمضيه امم salfi. Tayeb. By... Okay. Yeah. Kiwa mm, mkiwa katika lugha ni al-mutaqaddim alliyatangulia katika jambo la khair au la shar. Aitwa salaf. Aitwa salaf. Asma Allah ta'ala kusiana na Firaun na no. jamaa yake. asafuna minhum intakamna منهم fa'agraqnahum faja'alnahum salafan wamathalan lilakhirin fir'aun walipotukasirisha yeye na jamaa zake tukawachukulia kwa ukali tukawadhibu tukawafanya kuwa mathalan nimfano wasalafan lilakhirin la ni watangulizi Wa watakaukuja na mifano yake Watakaukuja baada yake fir'aun na matendo maovu kama alivyo fanya fir'aun ايوه كذلك تتكون من كוכوليا لكن سلف مبغو ايوه نا كما قال اللي بيسمه الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ههه حطت اجى السابقون ولتغليا والمنظور mina na walansar naam miongoni mwa muhajirin na ansar rabana allah alayhim ajma'in muzimgu amewaridia aiywa waladina kwa wema hapa ikawa kunao ambao wametangulia wenzao katika katika wema hawa ni salafus salih salafu salih <coughs> kisha katika kutumiza kut, eh, matumizi ya kalima hii as-salaf wanachuoni wameafikiana lazima iongezwe neno aswaleh ili iwe ni daqiqa katika kuainisha ni nani ambokuwa unakusudiwa kwa kuwa si wote ambokuwa wametangulia unawafanya kuwa na ni salafu wako ni watangulizi wako katika jambo lote la bali lazima uiunganishe na kalima aswaleh ili kubainisha baina au kutofautisha baina ya wema na wasokuwa wema Naam, kisha as-salafia kama lilivyokumbusha mwezetu aiywa ni mwenendo wa dini au dini kijumla ya wema walotangulia dini kijumla ya wema walotangulia na yakusanya wa alikum salaam ukatu mambo yanayofungamana na aqida mambo yanayofungamana na akhlaq na ibada na suluk na kila jambo ni mwendo na uh, wa wema tangulia salafia kisha ambaye kuwa afanya kama walivyofanya anaye waiga wale wema walio tangulia katika dini yake naam katika akida na katika ibada na kila jambo amelokuwa la fungamana na dini huyu anasibishwa nao aitwa as-salafi aitwa salafi ambaye atafanya jambo lolote lalingana na wale walotangulia katika kuifahamu dini aitwa salafi anasibishwa na wale nam as-salafi ala alaman hafadha ala salamati alaqida walmanhaj de dina ambalo kwa aitwa nalo yule ambaye kwa akida yake na manhaj kijumla ya dini wifka fahmi asalafi as salaf nam, salih na mulingana na wale wema akihifadhi akida yake na mwenendo wake kijumla ya dini na kwa ufahamu ya walotangulia huyu huitwa huitwa salafi tayeb kisha kadhalika katika nikata ambazo kuwa tulitaja ni kuwa hii kalima salafi au salafia ya afikiana hana kwa ana moja kwa moja na matamshi kada au majina kada ya ahlu sunna wal jamaa nitamka ambapo kulikuwa la afikiana moja moja kwa moja na ahlu sunna wal jamaa aiyo alfirqa anajia atwaifatul mansura kwa nini za afikiana a ah, sikumbuka karibu Mumpata na kwa haki mm -hmm. kwa kuwa ukisoma majina haya na yanayo ashiria utapata kuwa yanashiria kitu kimoja wala hamna tofauti ila majina tofauti walakin wanao ito na majina haya alsunnal jamaa salafiyun firqan najia tuayfatul mansura utapata ni wao wao wala si wengineo hivyo ni jina ambalo kwa la afikiana na majina mengine ya ahadi sunna wal jamaa nam leo hii bi idinillah tuta waikum salaam tafadhali tutaingia katika nukta ya tano aloitajia sheikh abdusalam bin salim as-suhaini hafidhahullah manhajus salafil aqida fi al-aqida hili na mabhathambokuo yafuatilia ahamu maimizati manhaji salaf zote zaingia chini ya simat alama za ahlus sunna wal jamaa au salafiyun manhaji yao katika aqida nini manhaji yao katika aqida nini aqida ya kuwa ni كيف يوت اركان الايمان طيب طيب عقيده katika lugha ya kiarabu yatokamana na kalima aqada aqada yaqidu aqdatan au aqidah nam aqada yani rabata nikufunga yoo aqada alhabla alifunga kamba tajib warabataha ay ame fungamanisha hii ni maana ya aqada na aqidah ني الايمان الجازم الايمان الجازم لدى مؤمنه لا يتورق عليه شك لا يتورق عليه شك والاقيده صحيحا او فاسدا ينقسم إلى العقيده الصحيحه أو الفاسده Akida nini ni kalima ya kusanya akida mbovu na akida sahihi nayo ni nam, imani alofungamana nayo mtu moyo wake wala hana shaka nalo ye alipofikia aijua hana shaka nalo laweza kuwa ni sahihi laweza kuwa ni batil taib ni imani ambayo alokuwa nayo hashuku kabisa Mtalan akida sahihi ya Waislamu ni kuwa inna allaha wahidun la sharika lahu Mwezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mpweke katika kila jambo na wala hana mshirika hana mshirika katika yanayomhus Allah subhana wa Ta'ala ulezi wake na majina yake na sifa zake na mustahiki kuabudiwa hana mshirika katika hayo hii ni akida kwa waislamu am ahli sunna wal jamaa ukienda mfano katika dini nyingine utapata kuwa kuwanayo akida kadhalika watumia tamko ile akida wakitaja mfano uungu utatu na hawana shaka na jambo hilo aiywa kuwa miungu ni mitatu mungu a, Mungu nani? Eh, baba. Eh, mwana na roho. Aiyo, ilaahul ab wa ilaahul ibn wa ar al -kodus. Wanao mungu mitatu na hawana shaka wametulia katika jambo hilo. Lakini hilo ni kwa nisba ya mtizamo wao ambapo hilo likiwekwa katika mizani ya kupimia ukweli na ubatili wa jambo yabainika kuwa ni jambo ni jambo batul. Hiyo akida mmeto wapi kwenye vitabu haya turudi kwenye vitabu hivyo venye kubainisha akida hiyo na akida nyingine kusiana na Mungu tuwapata kuwa ni jambo batilhi ni jambo batilhi kwa hivyo akida ni jambo ambalo kuwa mtu amefungamana nayo na moyo wake wala hana shaka nalo ambalo la kusudiwa hapa maana sala salafil akida ني العقيده الاسلاميه عقيده صحيحه كي الاسلام مننده ومالو تطغليا الي كوaje طيب اسمع الشيخ الله يحفظنا اياه يتلخص منهجهم فيما يلي منهج مننده هو الصالح كما يفوتوا بكمختصر أولا حرسهم حصرهم مصدر التلقي في باب الاعتقاد على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمهم للنصوص على ضوء فهم السلف الصالح mtu kutaka ku... ku... ku... kuitaqidi jambo lazima nukta hii kwanza walikuwa wema walotangulia wakifanyaje hasruhum masdarut talaqi wa Waki fanya kuwa chimbuko la kuchukua akida yao ni katika jambo kadha wa kadha sio kinginecho kufungamanisha na mchimbuko ya akida na jambo kadha wa kadha kikija kutokana na njia hiyo hiyo ndio akida sahihi ama kinginecho kisichokuwa au kisichotokana na mambo haya basi sio akida sahihi fi babil i'tiqad ala kitabillahi wa sunnati rasulihi. chimbuko cha akida kwa wem walotangulia ilikuwa ni kitabu Allah na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam wafahmihim linususi linususi ala dho'i fahmi salafis saleh kisha Qur'an na sunna wakawa ni wenye kutafuta ufahamu wake wafanyaje watafuta ufahamu wake kwa jinsi walivyofahamu wale walio tanzil Quran ikishuka na mtume akibainisha ikawa wanachuoni aimmatu hiyo ad-din wao kuifahamu au kuchukua akida kwao waichukua tukama na Quran na Sunna kisha wanawaona wale wema walio Quran na Sunna waliifahamu vipi hapo ndipo akida wakawa ni wenye kuiasisi akida zao zikawa zenye kuasisiika kwa njia hii ni jambo la kwanza munendo wao wa kutengeza akida Atani ya pili ihtijajuhum bisunnah sahiha fil aqida watumia sunnah sahiha kuwa ndio huja katika mas'ala ya akida asunnah as kwa nini kwa kuwa hadith aiywa minha sahihun wa minha da'if hadithi imegonyka kuna hadith sahih kuna ahadi ambazo kuwa ni dhaif a hadith dhaif ambazo kwa kuzungumzia masail za akadia. hizo hazichukuliwi kuwa ni misingi ya kutegemewa bali akida yasisiwa juu ya hadith sahih Wasawa sawaa kanat hathi sunna mutawatira am ahad na hii suna sahiha sawia iwe ni mutawatir mutawatir ina njia nyingi au ahad au njia zake zilizopokelewa ni chache hii imetajwa kwa mnasaba kuwa kuna watu ambao kwa kama itakuwa sunna au hadith imekuja kwa njia chache ambayo kuwa yaitwa ahad kwa mustalah ya wanachuoni wa uh, hadith ikija hadith kwa njia ambazo kuwa hazifikii kiwango cha mutawatir hawaizingatii kuna watu ambao kuwa dini yao ikija hadith ni ahad uh, hawakubali mpaka iwe ni mutawatir mutawatir ni kitu ambacho kuwa watu wote au wingi wa watu wamepokezana. Mathalan mfano rahisi kuziana na mutawatir. Mathalan Quran. Sisi kujifunza Quran umeisikia Quran kutokana na watu wangapi? Mashaiku wengi sana hauwezi sabiki. Hiyeitwa mutawatir. Hiyeitwa mutawatir. Mashariki na magharibi wote waisoma hivyo hivyo. Tuaib? au kwa kiraaata ambazo kuwa zimetthubutu hii itwa mutawatir naam ama jambo ambalo kulikuwa ni ahad ni jambo ambalo kulikuwa halijulikani ila kwa daira ya watu wachache watu kumi, aiyo watu saba, watu watatu, wawili au mmoja hii huitwa ahad na hadithi nazo njia hizo kuna hadithi ambapo kuwa haiji ila kwa njia moja mpokezi ni mmoja tu kama ilivyokuwa katika hali yetu ya kimaisha kwa kuna baadhi ya habari sijasikia ila kutokamana na fulani pekee yake sijui mwingine ambayekuwa kwa ataja habari hizo mathalan sasa hivi mambo ya uh, miaka ya 30 mathalan miaka ya 30 nani ambaye atakueleza jewa watu kumi la utatafuta utapata ni waze hiyo mmoja mmoja na katika hawa pengine utampata mmoja ndiye ambaye kwa wengine hawakumbuki Aywa. Hii njia ya upokezi wa habari imekuja kwa njia moja. Na kuna habari ambazo kuwa matalan, ilikuwa ni ya majuzi ya 1200 mfano. Wangapi watakueleza? Jamhuri watu wengi watakueleza. Aiyo, kwa ndiyo ilikuwa kadha. Hii huitwa mutawatir mfano. Kwa hivyo jambo la pili wanatumia hadith sahihi kuwa ni hujja katika akida. نسوي ايوهني متواتر فضل اوني ني احد جملا ثلاثه خصوصا ان منهج السلف ketika عقيده التسليم بما جاء به الوحي وعدم رديه بالعقل وعدم الخوض في الامور الغيبيه التي لا مجال للعقل فيها وهو سليم امري وكل ما وحي مترمكا نايو مambo ambayo kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala wana salimu amri aywa wa adami raddihi bil aqli na wala hawai rejeshi hawa kwa akili zao kuna mambo mengine ambayo kwa Mwezimu subhanahu wa ta'ala ameeleza akili haiwezi ku kutasawwar bali lilokuwa wajibu ni mtu sema ayo asalimu amri sayo samiina wa atana wa adami alqaudhi fi umuri al ghaibiya la majal lil fiha wa kadhalika Hawawi ni wenye kupekuwa sana, kupekuwa pekuwa, mambo ya ghaib. Mambo ambayo kwa akili haina sehemu ndani yake. Sio sehemu ya kuweka akili yako atakukisia na kupima vitu kwa, kwa akili. Kuna mambo mengine ambayo kuwa akili haiwezi matalan kusiana na sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kusiana na sifa za Allah subhana wa Ta'ala. Ta Mtu akitaka kutia akili yake hapo atapotoka. Kullu man alayha fan na yabqa wajhu rabbika bil kila kitu tatakuwa ni chenye kuangamia na ikabakia uso wa muola wako aiywa wenye ukarimu na utukufu Antaje kuwa anayo uso la mtu ataingia na kile yake hapo ataka kubainisha uso wa kivipi ataangamia maana hata swibu maana hili njambo baloko ni ghaibi sisi letu wajibu ni, ni kuamini jinsi ambavyo kwa Mwenyezi Mungu wa ta'ala Ami tutajia kuwa anao uso na una sifa wakadha wakadha tayib katika kwingineko anayo mikono miwili tayib na katika sikuingineko Allah subhanahu wa ta'ala anakuja anakasirika anafurahi aiyowa mlo mtu kutumia akili yake katika kueleza jambo hili hatoweza bali atakuwa ni mwenye kupotea As-salaf as-salih radhwanullahi alayhim ilikuwa ikija mambo ambokuwa akili si yenye nafasi katika hilo ni wenye kusalimu amri na wala hawapekui hawafanyi kupekuwa pekua kinyume na watu mbokuwa ni wapotofu jambo la nne kusema as-salaf katika akida adamul khawdh fi ilmi al-kalam wal falsafa Hawa katika ilmi al-kalam na falsafa si wenye kutumia ilmu al ilmu al ni <tumia> ilmu <tumia> ilmu mtu kutumia ufundi wake wa na akili yake aiyo katika kubainisha mambo ambayo kuwa sheria imekuja kubainisha mambo ambokuwa Qur'ani mebayinisha sunna mebayinisha yakayaeka kando akawa natumia ufundi wake wa kilugha manake ambebobea sana kilugha manake ana akili sana nam ya kufahamu akawa atumia hilo hii huitwa ilmul kalam isio tegemea Qur'an wala sunna wala falsafa wala ha falsafa yani hikima nam tajruba ndefu ambokuwa wamepitia watu nam katika Kupi, kupimia mambo ya kisheria salafu salih mambo ya akida hawatumii ilmu al wala falsafa uzuefu na nam uhodari, wa muda mrefu ambao watu wanao la hawaingizi katika katika, Quran, katika mambo ya akida njambo la 4 njambo la tano, kusiana na manhaj salafu katika akida rafdu al-tawil ni kukana na kukanusha na kutupambali, tawilu albatil tawil tafsir amba ni batil alaikum salaam wa ambayo ni batil tafsira ambayo kwa ni batil alaikum salaam wa ni, ni, ni yafasiri jambo kinyume na maksudio yake na maksudio yake yagawanyika kwa maana mbili tawil ambayo kuwa ni sahihi na tawil ambayo kuwa ni batil tawil sahihi kama ambavyo alimamu Ibnu jarira Tobari nam katika uh, tafsiri yake aitumia mara nyingi hii kalima akusudia hii ndo tafsiri ya hii aya kulingamana na nusus zinginezo namza zatupatia maana sahihi ya hii aya ambayo kwa tunaizungumzia ni tafsiri ambayo kwa haipi, haipingani na nususu zinginezo hii ni tawil sahiha au tawil ni tafsiri ambayo kwa laukiangaliwa na ikipimwa na aya zinginezo na hadithi zinginezo yapatikano kwa na mialeta maana iso kusudiwa na, kwa hivyo wao huwa ni wenye kukanusha tawil tafsiri ambazo kuwa ni mbovu kuhusiana na masail za kiakida mfano katika masuala ya kiakida, tafsir mbovu nikuhusiana na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala asema Wajaa jaa rabbuka wal malaku saffan hapa mwezimu subhanahu wa ta'ala athibitisha kuwa atakuja siku ya kiyama yeye pamoja na malaika zake malaika wakiwa katika katika safu tafsiri sahihi ya hili ni kuwa kuja ambao kwa unalingana naye Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuja ni jambo ambalo hukufahamika halihitaji kuelezewa kila mmoja ajue kuja ni vipi twayib tafsir ambayo ta'wila amba ni batil katika hili ni mfano kama walivyosema mu'tazila na wengineo wajaa rabbuka wajaa amru rabbika na ikaja amri ya mula wako wao waka Qadiriyakuwa kunayo tamko ambalo kulikuwa limefichika hapa mahdhuf takdiru waja'a amru rabbika sio na tafsira ambayo kuwa ni batil amuuliza iblis alayhi salam aivwa katika sura ma mana'aka lima hapa tafsir sahihi ni kuwa kalima ala dhahiriha kalima yad mikono miwili iko kwa udhahiri wake Ukita, uki, ukiambiwa kuwa mikono miwili Ndiyo imefanya kadha wewe utafahamu kitu kingine hasha tafsir sahihi ni kuibakiza hii kalima katika udhahiri wake tawil batil wamefasiri hapa vikundi potofu aiyo jahamia na wengineo bima khalaqtu biyadaya Aliyada hapa wamesema biquwa bi biquwa naam na wengine wakasema rahma hizi tafsiri ambazo kuwa ni batil tawila kuwa ni batil kwa nini kwa kuwa mwanzo kalima kuwa au rahma lini kawa yatumika badala yake kalima yad. haywi tayib na midhara mingine mingi ambokuwa wanachuoni wamewajibu hawa Ambo kuwa ni wenye kutumia tawil potofu ina sehemu yake ya kubainishwa zaidi manaji ya sita ya halisunna katika akida aljamu baina an-nusus fil mas'alati wao wow, ni wenye kukusanya baina ya nusus tofauti tofauti adilla tofauti tofauti katika mas'ala moja yani hawa mas'ala au swala laja nam hawachukui Uh, masala nimekuja na lina dalil nyingi kusiana nalo hawa hawategemei dalil moja wakashikamana nayo na wakapuzilia mengine la wanayakusanya yote ufahamu wake hawapuuudili madam ni ayat za Qur'an au sunna ambazo kuwa ni sahihi aiywa za kusanywa maana yake yote katika hili masala <coughs> naam ni au hizi ni mambo sita ya e, mfumo na manhaji al-sunna katika mlango wa akida akida yao yachukuliwa kutokamana na vitu viwili al-Qur'an na sunna ala fahmi saleh kisha al-ihtijaju bisunna sahiha naam wanatumia kuwa ni hujja suna mbokuwa ni sahih hapa ya tunabainishwa kuwa yatakiwa watu wajibidishe katika kujua kilichokuwa sahiha isichukua sahihi cha tatu ni wenye kusalimu amri endapo wahi itakuja katika jambo la akida hawana mapingamizi na kukanusha jambo la nne wao hawaingilii mas'ala ya akida kwa kutumia falsafa wala ilmu lkalam. hizi hazina sehemu katika akida jambo la tano wanakanusha na wanapinga tawilul batil tafsiri ambazo kuwa ni batil yanayofungamana na mambo ya akida na la sita ni wenye kukusana baina ya nusus zilizo kuja katika masala moja wala hatumi nam moja pasina nyingineo Masala moja mathalan, imekuja katika Qur'an kutajwa kuhusiana na sifa ya mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala imekuja katika zingine iyo nusus zingine kuwa moja na kwingineko imekuja miwili kwingineko imekuja nyingi. Hawa hashikamani na moja wakacha mengine. La. Kadhalika imekuja kusiana na macho. Aiyo macho ya Allah subhana wa Ta'ala, moja, miwili au mingi. Hawa wachukui kimoja na wakacha mengine. La. Yote haya wanayakusanya aljamu jamu bainal na wakatoka na jawabu moja ya kusudiwa na hizi zote. Tumefahamiana? Insha Allah itakuja katika pengine durusu zinginezo kusiana na Sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aiywa, mtaona jinsi ambavyo kwa wana chuo ni baina ya nusus ambazo kuwa, zionekana kuna kuna mgongano baina yake na ilhali zote ni ni sahihi. Naam. Anasema ash Abdul Salam Allah yafadalahu wa iyyahu, fahadhihi al-aqidah mustaqatun min nab hii nabi ya safi Hi aqidat ni yenye kuchukuliwa kutokamana na shimchemi Chem ambayo kwa ni safi kitabu lallahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam na qur'an na ya sallallahu sahiha ambayo kwa mbali na alahwa wa shubha. aywa al wa mabovu na ashubaha naam falmutamassiku biha ambaye nayo yakunu mu mu'addiman linususi l-kitabu wa atakuwa ni mwenye kuadhimisha ayat za Qur'an na Sunnah lkwa yalamu anna kila ma fiha hakun wa sawab kwa kuwa ajua yote yilokuemu ndani yake Qur'an na Sunnah ni haki aywa, nani swahi wala la hamna, hamna upotofu ndani yake hii ndo akida au mwenendo wa wema walotangulia kuhusiana na akida Ushahidi wa mambo haya ambokuu shekha ameyataja ya kwanza qala al-imam al-barbahari rahimahullah asema mwana chuoni albaharbahari katika sharh usunnah wa Allah jua au jifunze mwezimu subhanahu wa ta'ala kurehemu anna dinna inma amin min qibalillahi tabarak wa ta'ala kuwa dini imekuja kutokamana na allah subhanahu wa ta'ala lam yubqa ala uquli rijali wa araihim, haija hayajagemezee wa dini akili za watu na maneno yao au na raizao Dini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na waibainishe watu kwa akili zao au kwa raizi zao la bali kwa maneno yake Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe na kwa kupitia mtume wake sallallahu alayhi wasallam wa alimahu wa, wa ilmuhu inda Allah wa rasuli na ilmu ya dini iko kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na iko kwa mtume wake falat tabi shay'an ambi hawaka fatammaruka min ad-din jambo kwa matamanio yako Usishikemane na jambo kwa ajili ya matamanio yako kutima matamanio fatamruka minad din uenda ukawa ni mwenye kutoka Nam katika dini fatakhruj min alislam Ukatoka katika uislam fa inna hu la huja talaka hutokuwa na huja hutokuwa subhanallah ambaye amepinda Akacha akida sahiha kwa dhana mbokua adhania au kwa rai ambokuwa ameliona basi hana huja wa kuwa hakuelekezwa ashikamane na akili yake na raii yake na ufahamu wake la bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amechukua majukumu aywa lakubainisha dini na akida ambokuu watu watakiwa waitakidi fa inahu la hujjatalka faka bayyana rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunna wa awbahaha li ashabi kwani mtume swalla sallama ame bainisha nam sunna na akabainishia sahaba zake Wahumul jamaa wa humus nao sahabati rasulillah ndiyo jamaa waloafikiana katika haki wala haku, wa humus sawadul nao ndiyo kundi kubwa la wenye kuafikiana katika haki wasawadul al a'zam alhaku wa ahluhu. asema sheikh na kundi kubwa ambalo lazingatiwa kuwa ndiyo kundi ni walokuwa katika haki ni alhaq ni haqi na walokuwa katika haki katika maneno haya ametutajia alimamu albarbahari Hii hi aqide ahlus sunna Manhaji ya ahlus man katika akida kuwa wategemea kitabu cha allah na suna ya mtume na mtume ameibainisha na wala mwezimu subhanahu wa ta'ala hajegemezea akili za watu wala ra'i za watu kutaka kufahamu na dini yao ushahidi wa pili او سم منينينه اسما وقال قبل ذلك رحمه الله من كتاب شرح السنه والأساس الذي تبنى عليه الجماعه مsingamboku unaasisi سسي yake jamaa وهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم اهل السنه والجماعه ناوني صحابه زمتومه ناونديه اهل السنه فمن لم faman lam ya'qud annahum faqad dhalla wabtada'a wa bid'atin dhalalah kutoka kwao basi faqad atakuwa mpotea wabtada'a na amezua katika dini wa kullu bid'atin na qaida ya kisheria ni kuwa kila uzushi ni upotofu hii maneno yake imetangulia maneno ambayo tumesoma mwanzo ametaja hili aiywa msingi ambaokuwa kwa unaasisiwa juu yake jamaa ni Uh, sahaba za kimtume salallahu salama, nao ndiyo ahlus sunnah wal jamaa aywa faman lam kwa hivyo ambaye hatochukua dini kutoka kwao ambaye hatoifahamu dini kama walivyoefahamu wale walotangulia faqad dhalla wabtada atakuwa mpotofu na mzushi katika dini na kila uzushi ni upotofu ushahidi wa pili wakala ay alimamu albarbahari Asema kadhalika kama mwanachuoni al, al barbahari qala Umar ibn Al-Khattab radiyallahu anhu katika as uh, asema kuwa Umar ibn al al-Mu'minin anhu alisema la udhra li ahadin fi dalalatin rakibaha hasibaha huda hana udhuru wa wote yeyote ambaye atapotea la udhra li ahadi fi dalala hakuna yeyote anayoudhuru katika upotofu rakibaha aliichukulia kuwa ndio njia hasiba haa huda Akita, akidhania kuwa ndio mwongozo ambaye ataparaga na kupanda na kuchukua nam upotofu na kadhania kuwa ndio njia ya sawa hana udhuru wala fi hudan wala fi huda tarakahu hasibahu dalala wala hana udhuru atakaeacha muongofu usawa kwa kudhania yeye kuwa ni upotofu asema Umar ibn al-Khattab hana udhuru huyo kwa nini faqad bujinatil umur mambo yashabainishwa upotofu mbainishwa na haki umebainishwa aywa qad tabayyana rushdu min upotofu au usawa mwelekeo sawa ushabainishwa kutokamana na mwelekeo ambao kuwa ni, ni upotofu na innal halala bayyinun wa innal harama na mtume sallallahu alaihi wasallam asema kuwa halali iko wazi na haramu iko wazi qatbinaatil umur wa tabatatil hujja na hujja zimeshadhubutu hujja zimeshadhubutu yani qur'an imekamilika na sunna za mtume sallallahu alipokufa ameacha na ilhali nje iko wazi al al'ubru na nyudhur zimekatika zote nyudhur hakuna yeyote mbekwa itakubalika kutoka kwake Wadhalika anna sunna. na hiyo ni kwa kuwa sunna waljamaa qad ahkama amra ad-din kullahu sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam waljamaa aljamaa as-sahaba aywa qad ahkama amra ad kulli Wame thibiti, wame thibiti mambo ya dini yote mtume صلى الله عليه hajakufa ila ashabainisha kila kitu na maswahaba ridwanullahi alayhim ajma'in mwezungu subhanahu wa ta'ala aliwachagua na wakawa ni wenye kufikisha walivyopokea kutoka kwa mtume صلى الله عليه wala hawajikini chochote kama wanavyodai ashia na wengineo kuwa maswahaba wameficha mengi ya dini hasha wakalla mwezungu subhanahu wa ta'ala hakuwa atawaweka watu ambao watafanya khiana ndio wabebedi dini hasha wakalla watabaina linnas naishabainikia watu haqi faala alannas alittiba hawana watu ila kufuata hawana wajibu wengine ila wafuate haki ambao kwa imebainishwa na sunna ya mtume na mwenendo wa masohaba ridwanullahi alayhim ajmain maneno haya ni yatamini sana Nam yatosha kuwa ni mauhidha na darasa kwa kila muislamu ambaye kuwa ajihisi kuwa au anashawishika na mambo ya upotofu sasa hivi wengi wa waislamu wasema hasa tutafanyaje huyu asema hivi yule asema hivi la mambo yako wazi ni, ma, ni mafupi na mepesi ni mafupi na mepesi yashabainishwa misingi yake yako na yamebainishwa niulize wale ambao kuwa ni ahlul ahal, ilm wal wenye ufahamu sahih wadini watakubainishia hilo jambo usitatizike watu wasimama katika njia panda atahayar ajui ni njia gani ambayo kuifuate wallahu nasta'an qult famin mumayyizat al manhaj salaf kisha asema al as abdus salam katika ubainisha manhaj salaf baada ya kutaja mwenendo wao katika aqida mumayizat ya mumayizat sifa zenye kuwabainisha ayo as-salafus salih al-awwal thabatu ahlihi ala ni kuwa salafus salih ni wenye kudhubutu katika haqi wa adam taqallubihim kama hiya adatu ahli al-ahwa wa la hutawapata ni vigeugeu kama walivyokuwa ahli al-ahwa ahli al Wanathubutu katika haki na sira za wema walotangulia naam kuna habari nyingi ambazo kuwa zimekuja Kusiana na walivyokuwa kithubutu katika, katika haki maambiya alayhi salam na wema wao katika haki kadhalika sira yao ipo bilal ibn rabah radhiyallahu anhu kisa yake mashhur aywa Amaru ibn yasir kisa yake mashhur na wengineo katika masahaba ridwanullahi alayhim na ma'a'imma imam ahmad aywa rahmatullahi alayh khabari yake mashhur kusiana na fitna fitna ta khalq alquran alithbutu katika jambo hilo na ma'a'imma wengineo ambokuo walikuja mpaka leo hii qala hudhayfa mas'ud alisema hudhayfa kumambia abi mas'ud inna ad hakika ya upotofu hakika ya upotofu anta makunta tunkir Watunkira makunta ma taarif ukiri aiywa jambo ambalo ulikuwa unalikanusha aiywa Ulijue kuwa ni haki jambo ambalo ulikuwa wakanusha hapo imekubainikia upotofu wa kweli wa makunta ma taarif na ukao ni mwenye kukanusha jambo ulikuwa ukilikubali. naam wa iyyaka wat talawun fi ddin na kutahadharisha na kuwa kigeugeu katika dini atalawun mtu kubadilika badilika rangi yake kama kama paka ha? kama kinyonga twaib mtu kubadilika badilika, badilika. kuwa na rangi leo kaul kesho asemakauli nyingine na hali haki ni moja haibadiliki haki ni moja haibadiliki ni watu ndi ambao kuwa wabadilika hali zao fa inadina allah wahidun hakika dini ya allah subhana wa taala ni moja Haibadiliki kwa kubadilika zama. Haibadiliki kwa mtu kuhama nchi kwenda nchi nyingine. Wengine wansema kuwa Acheni fatwa hizo. Sisi hapa tuko Amerika hamjui. Hapa hali ni mambo mengine tuko na Sheikh Trump hapa tupeleka mbio sana. fatwa ziacheni kule Saudi ziacheni kule. Walipoulizwa wanachuoni wakajibu kwa ufupi. Wakasema alhaqqu alladhi fi Amerika hiya alhaqqu alladhi fi Saudi albatul lazim huna albatul hunaka kabadilika Ikawa ni haki katika ardhi sio haki kwingineko Ikawa ni batil si si, si batil kwingineko Aywa. au katika zama duuna zamanin hasha wakalla dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni moja ah, inshallah hapa kuna nuku pengine katika darasa jaywa, litaja, silikumbuki Aywa lina maana hili kadhalika maneno ayo mazuri ya moja ya masahaba au wanachuoni wema wanatangulia inshallah kesho biidhnillah waqala shaykhul islam ibn taimiyah wa kadhalika shaykhul islam ibn asema kuhusiana na tabati ahli sunnah katika haki wabil jumla na kwa jumla fat wal istiqraru fi ahli al wa sunnah اضاف ما, ما هو عند اهل الكلام والفلسفه في كتابه مجموعه فتاوى و جمله بعد اقتج ايوه منن مارفه خصوصا عن الثبات ايوه يا اهل السنه ن ولو كوا ضد السنه فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنه نام كثبتي ن نا. كوا اماره katika ahli alhadith na sunna adhafa ma huwa inda ahli al-kalam wal falsafa ni maradufu zaidi kwa mara nyingi naam kuliko walivyokuwa nayo ahli al-kalam wal falsafa baada ya kufanya mukawana baina thabati ahli sunna na thabatiya albat albat mara nyingine ashikilia jambo lake mpaka akafilia hilo sivyo na si kuwa ameshikilia mpaka kafa hapo mtu agurike alikuwa katika haki hasha wakala. nam hii ni fitna mwezungu subhanahu wa taala amemweka huyu aywa watu ambao kwa zao hazija thibiti imarika kwa imani. waone wenye kuondoka wabaki watu ambao kwa niwelekevu baada ya kuweka katika mizani baina ya hawa na hawa akataja kuwa nam kwa ujumla watu wa haki wana udhibiti na u, uimara katika sunna na katika dini zaidi ya walivyokuwa ahlul zaidi ya walivyokuwa ahlul batil hapa kuna kisa ya mojawapo ya wembo walio katika zama za fitna naam aitaji al kama sijakosea katika siar nam au tarehe ya islam sikumbuki jina lake kwa uzuri alhasun kisa chenyewe ni kuwa kulikwepo na fitna watu wenye msimamo katika dini wakiadhibiwa na wakitakiwa wabadilishe misimamo yao wakitakiwa wabadilishe misimamo yao Aywa. Ikawa mmoja wa wema katika ahli sunna wal jamaa ni mwenye kuchukuliwa akamrisha khalifa huyu adhibiwe mpaka abadilishe msimamo wake adhabu yake ilikuwa ni vipi ni nilikuwa alipigwa akapigwa ikaonekana harejei nyuma akaitwa sallakh moja sallakh ha mchuna ngozi mchuna kama inavyochunwa ng'ombe na mbuzi na kadha akaitwa Salah wale wenye aiywa vichinjio watu mashuhuri sana katika kazi hilo akaambiwa huyu mwamrishe Ima ataraja na dini yake na sunna alishikamana nayo au tumchune ngozi tumchune angekuwa mbuzi lakini huu ni mwanadamu achunwa ngozi uafikirieaje Aiyo ngozi ichunwe. Uafikiriaje? Akamrishwa, akakataa. Akaja Salakh na vifaa vyake. yuko tiari. Huyu akafungwa vizuri. Waacha msimamo wako au la huachi? Kasema siachi. Naam, katika hali hii. Huu Salakh akaanza kupiga pa, kaanza kumpasua. Anatoa ngozi. Aiyo? Alikuwa akifanya nini huyu? Mja, mwema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa mtakabalie kana yakra'u al-Qur'an alikuwa akisoma Qur'an kwa utulivu tarteelan aiywa kwa utulivuote asoma Qur'an na kijembe chaendelea aiywa yatolewa ngozi yatolewa ngozi apasuliwa aiywa asoma Qur'an mpaka akasoma akafikia katika ayat za suratul Isra aiywa كان ذلك في الكتاب مستورا كان ذلك في الكتاب مستورا اشرح نعم كان ذلك في الكتاب مستورا ايوه كان ذلك في الكتاب مستورا ايكرر وما الناس من انساء يوم للجاهم الهدا Nam, Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawm al-qiyamah mu'adhibuha 'adaban shadida. Hamna kitongoji au kijiji ambao kwa niwe ku khalifu amri Allah subhanahu wa ta'ala illa nahnu muhlikuha kabla yawm al-qiyamah illa, illa sisi tutauangamiza mji huo, kabla siku ya kiyama au mu'adhibuha 'adaban shadida au tutawadhibu adhab iliyokuwa kali kana dalika fil kitabi mastura haya yameandikwa katika lawhul mahfuz yasha yashaandikwa yeye ya, akawa na kariri hii aya kana dalika fil kitabi mastura akifikia hapa na na huyu sallah aendelea kumchuna ngozi na damu yatoka na huyu endelea kusoma na sallah aiywa ameamrishwa lazima atekeleze kazi yake tuib Asema mpaka alipofikia katika kifua chake akaona huyu si wa kutarajia nimeshamchuna mpaka hapa na hii hali yote huyu sallaha akamnia huruma sana akam akamsikitikia sana msimamo huu akafanyaje katika kumsikitikia naam katika vifaa vyake akachukua hanjara unajua hanjara kisu kidogo Eyo kikali sana akakiingiza katika kifua chake Aiyo, hii ndio huruma aliyomuonea ili huyu bwana nimstareheshe. Aiyo, ili nimpumzishe kutokamana na huu chungu. Ikawa anasoma, Aiyo, kana dhalika fil kitabi masura. Na Mtume صلى الله عليه ataja kuwa kana mimman qablakum, awambie sahaba zake walikuwa katika watu waliowatangulia, wem walioatangulia. Naam, katika misimamo yao yuta yu birajulin fa yukhfaru lahu shimo Ayywa fa yundafanu ala nisf namwaingizwa nusu yani mpaka hapa aywa fayutabi sharin kisha huja uletwa nini msumeno aywa wamishtum min hadid wamishtun na kichana cha chuma kichana haya hacha mambo haya sisi hata kichana cha chuma hatuja kioa bado uletwa kichana chacha chuma amrishwa ayarji andini ni nusifa nusufa amrishwa achane na dini yake au apasuliwe nusu mbili hareje apasuliwa nusu mbili kisha achukuliwa kichana cha chuma achanuliwa nyama yake yatolewa kutokamana na na mfupa wake yote haya watu wamesimama katika dini yao hawarejelei niam bidinilla yatakiwa katika masiku tusome Aiywa katika za walotangulia misimamo yao katika, katika dini ya haki ilikuaje? Hak, wanayo katika haki zaidi ya walokuwa nayo walokuwa upotofu. Mtu katika masiku Mwenyezi Mungu wa situtahini msimamo wa wapotofu katika upotofu wao. Ewa, mtu Aiyo mraibu wa vilevya. Aiyo. Bangi na kada na mirungi na kada. Anafuja na vitimbi katika mtaa. Aiyo. Isije ikakuhuri siku moja ukamuona sema piga. Aogopi. Ansimama mbele ya risasi. Ukaona ujasiri huo, ee, kweli huyu yuko kwenye haki. Usigurike na hilo. Ukaenda ukala mirungi. Ukanywa pombe kafuta bangi ukajiona utakuwa jasiri kama yeye la usigurike na hilo yuko katika batili yuko katika na hivyo hivyo waliokuwa katika dini zao za upotofu aiywa usione kuwa amefanya ujasiri sana akawa ajichana ya ali ya ali aiywa Apige kichwa chake damu ya teremka. eh ee, mashaallah wana msimamo hawa sana hapo kachukuliwa mtu na kasulubiwa usulubiwa leo kama lilivyosulubiwa isa alayhi salam Ukasema hey hawa hawatarudi nyuma katika la wako katika battle wako katika nam tuna njia nyingi za kusimamisha haki na kuthibitisha kuwa hili ni la sawa au sila. la si la sawa afon. Ah fadhala kama nasuluhiwa kama nasuluhiwa Isa, eh. Isa bin alisulubiwa sawa na ah, afwan barakallahu fik Kwa dai yao kama dai yao ni tikadi yao kuwa Isa alayhi salam alisulubiwa Jazakallahu khairan hakusulubiwa masalabu makatalu wa walakin shubbiha lahum Hawadai kuwa alisulubiwa kwa hivyo leo utapata kuwa kuna badhi yao wanausulubu wakidai kuwa huyu kadhalika kama vile Isa alayhi salam wanavyodai kuwa walimsulubu na hawakumsulubu aiyo na mtu akawa ni mwenye kufa katika hali hiyo mtu asighurike na hali za watu hawa naam jazakumullah khairan waqala aidan la التجهى ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه انما عند عوام المسلمين واولمائهم اهل السنه والجماعه من المعرفة واليقين والطمئننه والجزم بالحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من صلبه الله الأقل والدين مجموعه الفتاوى اتجه شيخ الإسلام كوا والذي يقوله عوام المسلمين awam yani watu wa kawaida katika waislamu wa, wa ulamao na wanachuoni wao yani mambo ambayo au hali waliokuwa nayo waislamu wa kawaida na wanachuoni wao ahli sunna wal jamaa, minal maarifati wal yakin. nam ujuzi wao kujua kwao na yakin yao watuma anina, na anina, utulivu waliokuwa nayo kwa haki waljazmi bilha na kukata kaul eywa, ya haki pasina kusita au kubabaika, walkauli thabit na kusema kaul ilu madhubuti au thabit, walukatu ibimahum alehi na kukata kaul kwa yale wamo wa ndani yake amru la yunazi ufihi. Nijamba mbukua zozani kusiana nalo, illa man salabahu Allahu al wa dini. ila yule ambaye kwa Subhanahu wa Ta'ala amempokonya akili na dini nam maarifa ya haqi na kusimama imara kwa haqi na yaqini na tumiinan na kukata kaul kwa, la, kwa jambo lao wa awamu awam na walikuwa na chooni baina yao ni jambo ambalo mtu ambaye kwa akili timamu na anayo dini hawezi ku Zozana ndani yake kusema kuwa waislamu hawana msimamo waislamu aiyo ni wenye shaka katika jambo lao la ila ni mtu ambaye kuwa, hana akili amepokonywa na wala hana dini ndiye ambaye kuwa, atakuwa na mchizamo huo Atani, jambo la pili katika mumayyizat ya manhaj al-salafi baada ya kutaja jambo la tatu la kwanza atthabat la pili ittifaqu ahlihi ala al-aqida wa adami ikhtilafihim ikhtilaf az-zamani wal makan wa haw katika akida akida yao ni moja nam wa adami ikhtilaf si wenye kutofautiana ikhtilaf az-zamani wal makan pamoja nakuwa zama za tofautiana na maeneo za tofautiana walakin as-salaf as-salih aywa au as-salafiyun katika akida wao hawatofautiani hii katika sifa na mumayizat za Ahlus Sunnah wal Jamaa kuwa kuwa hawatofautiani katika akida. Akida ni ile ile, haibadiliki kwa kubadilika kwazama au kwa kubadilika kwa maeneo na ardhi. Sifa ya tatu wa annahum a'lamu an-nas bi ahwali nabi sallallahu alayhi wa wa qawlihi. Wao wa ndio wajuzi wa sana na hali za mtume sallallahu alayhi wasallam na maneno yao na matendo na, na, yake na maneno yake sallallahu alayhi wasallam. Ahlus Sunnah As-Salafiyun ndio wajuzi sana wenye maarifa zaidi na hali yakimtume sallallahu salama, wa wasallam sio vikundi vingine wa adhamu mtamyiza baina sahihi sahih, nao ndiyo wenye uhodari mkubwa wa kuweza kubainisha baina kilichokuwa sahih na kilichokuwa batil kilichokuwa dhaif katika hadith au maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam au inayonasibiwa nasibishwa na Mtume صلى الله lidhalika fa nasi hubban lisunnah utawapata kuwa wana mapenzi makubwa zaidi ya watu wote kwa suna. hii ni kwa kuwa wajua hali ya Mtume صلى الله عليه tutanabahisha kusoma sira ya Mtume صلى الله عليه kumjua Mtume صلى zake yapelekea mtu kumpenda Mtume صلى الله bali wenye mapenzi zaidi sijui ilikuwaje watu wazushi zushi wapenzi zaidi wa mtume swalla sallama kwa madai wanavyodai naam wanadai hivyo na ukiauliza kuhusiana na hali za mtume swalla sallama hawajui watakuwaje wapenzi wake naam wa ahrasuhum ala na utawapata kuwa wao wenye pupa zaidi ya kumfuata mtume swalla sallama wa, wa aktaru humu li ahliha na utawapata wao ndiyo wingi wa kuwapenda na ahli sunna au kuwapenda wenye kumpenda na kumfuata mtume sallallahu Alaihi wasallam hili sifa ya tatu a'lamu an-nasi bi ahwali nabi ndio wajuzi zaidi na hali ya mtume sallallahu alayhi wasallam na wenye kushikamana zaidi na mwenendo wake na kumpenda mtume sallallahu Alaihi wasallam ukilinganisha baina yao na yaona, wengineo Si wajuzi wa hali ya Mtume صلى الله wa عليه wala si wapenzi zaidi ya Mtume Ahli Sunna kumpenda Mtume wala siwa wao ndio wenye kumfuata Mtume zaidi ya Ahli Sunna waljamaa vikundi vikundi ambavyo kwa viko kinyume na manhajia ya haki Yakulu Sheikh al-Islam Ibn asema wanachuoni Ibn Taymiyyah rahimahullah alayhi fa inna mata kana ar-Rasul صلى الله عليه akmalul khalqi wa alamahum bilhaqa'iq wa aqwamahum qawlan wa halan alipokuwa mtume sala wa, wa sallama ndiye kiumbe kamilifu na mwenye ilimu nam zaidi kuhusiana na haqi ah uh, haqa'iqul uhakika wa hakika wa mambo ndiye mwenye ilimu zaidi na akwamahum qawlan wa halan na ndiye mwenye maneno na hali ambayo kwa ni sawasawa uh, uh, sawa isopinda aqwamhum qawlan wa halan mwenye hali na maneno ambayo kuwa ni ya sawa lazima yakuna alaman nas bihi alama al khalqi ya lazimu kuwa nam aykuna alaman nas bihi atakaimjua mtume swalla sana alal khalqi bidalika mjuzi zaidi wa wa haki na mwelekevu wa hali pindi mtume ndipo alikuwa aywa, Ndiye mjuzi zaidi na mkamilifu katika waja na kuwa Ataka atakaimjua ataka mtume salalahu a atakuwa kama vile atakuwa mkamilifu wa hali na mkweli wa maneno na mwelekevu eyo, katika hali zake zote wa anyakuna adhamu muwafaqatan lahu na lazimu kuwa huyu mwenye kumjua mtume salama Ndiye mwenye kuafikiana naye zaidi ya wote waktidaa bane afdalul khalq na atakuwa ndiye katika wenye kumfuata na kumwiga mtume swalla sallama zaidi ya viumbe wengine ambaye atakayemjua mtume swalla sallama akabainikiwa hali yake ndiye atakayekuwa katika wabora wa watu mwezimu subhanahu wa taala atujalie katika kumfahamu mtume swalla sallama hapa ya tutanabahisha jinsi ilivyokuwa fiqhud daqiq aiyo fقه وفهم وهليجو يا شيخ محمد بن عبد الوهاب alipotaja kuwa ilmu ni mambo matatu ilmu mambo matatu alilmu wa huwa ma'rifatullah ma wa ma'rifatu ma aywa nabiyhi wa ma'rifatu ma dinil islam bil adilla ilmu ni kumjua allah subhana wa ta'ala na ukamjua mtume sallallahu alayhi wasallam na ukaujua dini ya islam kwa dalili ya qur'an na sunna Iye kusema kuwa kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam hii ni kubwa sana kuwa hii katika ilmu. kwa kuwa ambaye kuwa tamjua aliyekuwa mkamilifu wa hali katika wanadamu au viumbe na mzuri wa tabia na mwelekeo na aloridhiwa baina ya waje wa Allah subhana wa wa mwanzo basi huyu lazima awe kadhalika ndiye mwenye ilmu. ilmu sahih na ilmu yenye yenye manfa kwa kuwa amemjua alokuwa bora na ndipo yatakiwa tushughulike kadhalika aywa, na sera ya mtume sallallahu alaihi wasallam kujifunza jambo la nne katika mumayazat manhaji ahlu sunna aljamaa au as-salafiyun iitikaduhum anna tariqata as-salaf as-salih hiya al-aslam wal wao wow, ni wenye kuitakidi kuwa njia ya wema waliotangulia ndiyo aslam yenye usalama wa na ndiyo yenye ilimu zaidi wal ahkam na ilokuwa ilo madhubuti isokuwa na hitilafu ndani yake huitakidi kuwa njia wema waliyotangulia na ni salama ina usalama na ndiyo yenye maarifa sahihi na ilimu sahihi na ndiyo madhubuti haina hitilafu ndani yake la kam yaidaehi ahlul kalam an salaf aslam wa tariqatul a'lamu ahkam si kama wanavyodai ahlul kalam ambao hawarejelee qur'an na sunna wadai nini anna tariqata salaf aslam kuwa njia ya wema walotangulia ndiyo ina usalama kwa kumfikisha mtu faib Walakin, tariqatul khalaf njia ya walokuja baada yao a'lamu ahkam Ndiyo wenye ilimu zaidi na ulokuwa madhubuti hii ni mambo ambayo ime bado yaendelea katika zama hizi. Ni mambo walikuwa nayo Ahlul Kalam katika enzi zao za nguvu. wakawa mambo ambayo wanayotumia katika kujionyesha kuwa wao ni bora kuliko wema waliotangulia na wala si lazima kufuatana na wale. wakitumia msemo huu. Tariqatu tusalaf salaf aslam wa tariqatu a'lam waahkam jambo hili sura lake leo hii leo hii bado iko aiyo Ndiyo njia yenu nzuri sawa sawa ya kidini walakin sisi tunayo elimu zaidi na sisi yayo? alikum salaatu sisi hiyo asali ambazo kwa tutumia katika dini ndizo asaliba ambazo ni madhubuti zinazostahili zama hizi fikra hizi bado zipo mpaka leo hii zimevishwa mavazi mapia wamenunuliwa kule kwenye mtumba wakavishwa mavazi mengine mapia na watu waka wakao ni wenye kushawishiwa nayo ikao watu wagurika na wazungumzaji wengi ambao kwa wajidhihirisha katika nitilvas tv aiywa au vyombo hivi vya kisasa vya habari na kadha kwa kudai kuwa wao ndio bora kuliko wembo walotangulia hasha wakalla hii hi shubha, shubah wanachuoni wanachoona walillahilhamdu wamejibu nam majibu toshelezi nam katika kuiangusha bali wakasema kuwa tariqatul salaf aslam ni yenye kufikisha mtu kwa usalama na ndiyo alam, na ndiyo yenye ilimu, sahihi na ndiyo ahkam na ndiyo kuwa madhubuti haina hitilafu ndani yake na tariqatul khalaf Tawarika njia ya, ya baada yao. ambao wafuata wema walotangulia. Siyo aslam haina usalama wote kama usalama, ingekuwa na usalama uislamu leo hinge kuwa imenawili na ndio yenye ku ndio yenye kutawala lakini njia ya al-khalaf ilipoteza uislamu dola ya Kiislamu imetupotezea nini ukilafa sivyo nu wa alam na kama tuarika tu al-khalaf ingekuwa ni a'lam aiywa bali sio a'lam basi hali ya waislam haingekuwa kama ambavyo twaona. ujinga uliokuwa leo hii baina ya Waislamu. wa ahkam na kama ingekuwa madhubuti haina hitilafu ndani yake basi hatungehitajia kutabika zaidi katika kujua dini yetu ingekuwa ni jambo mambo mepesi sana walakin ikawa pamoja na vyombo vya kisasa ambavyokuwa tunavyo ndio watu wajinga zaidi bali watu wa mwanzo na mwisho katika, katika ujinga na upotofu waliadham billah wa kadrad shaykhul islam hadhihil na shaykhul islam ibn alijibu na kuirudi uzushi huu au uongo huu alfiriya uongo huu faqala akasema laqad kadhabu ala tariqati salaf wa urongo, juu ya njia ya wema walotangulia Tuarika, tuarika wa fi taswib na wamepotea katika kusahihisha njia ya walokuja baadaye wamepotea katika jambo lao fajama ubaina baina al bi salaf wakakusanya katika maneno yao haya aywa baina ya ujinga Nam, kwa kutojua tariqat salaf njia ya walio tangulia bil kadhibi kwa kuwadanganya Wabaina baina kwa kuwa hawajajua njia walio wakawa ni wenye ujinga wa kutojua njia walio wabaina wa baina aljahl bitaswibi khalaf, na kadhalika kusanya ujinga na upotefu waliposwahihisha njia ya alkhalaf walokuja baadaye ameitajia katika majumu al fatawa Inshallah hili kadhalika tutalihitaji katika kuibainisha zaidi na na hili nukta kwa kuwa leo hii da'wa ya islamu na, na wamba kuwa wameingia katika da'wa wanayo fikra kama hizi la ukizi kwa makini utaona kuwa kauli yao au hali yao sema kuwa ndiyo tariqa tusalaf, aywa aslam watariqatul khalaf aywa a'lam wa ahkam sisi tunayo elimu zaidi kualiko sisi aywa tumeimarika tumemakinika zaidi kualiko katika aywa vifana uh, mambo ya kisasa nam teknolojia ya kisasa nam katika kueneza dini wallahu ni mustaan hili kadhalika tutahitajia kulizungumzia zaidi inshallah la tano katika mumeizat ya mana aj salaf hirsuhum ala nashr al aqida as sahiha wad din wanayo himma na pupa ya hali ya juu katika kueneza aqida swahiha. hii ni sifa wame wametambulika nayo ahelus sunna wal jamaa aywa ulamaa as hirs pupa ya hal yaju katika kuzungumzia akida Wadini lkawimu na katika kubainisha dini ya sawa yani ibada ya sawa utapata wana shughuli kubwa katika kusahihisha akida za watu na ibada ambazo kuwa, wanazifanya watu wa taalimi nnasi wa nushihim na kadhaliko nayo pupa kubwa katika poelimisha watu na kuwapa nasiha kwa nasihi dini yao waraddi ala almukhalifin walmubtadiin na kadhalika utawapata wanashughuli kubwa sana katika kuwarudi na kuwajibu ayo almukhalifin wenye kukhalifu haki na wenye kuzua katika dini hii ni manhaj ayo au miza ya manhaj alsunna waljamaa kufunza dini na kutoa nyamazia walopinda kinyume na baadhi ya watu wataka wee funza tu achana na watu kila mtu muache na shughuli zake usiwajibu la hiyo manaji ya nani ambokuu atakatushikamaneni nayo wem walotangulia masahaba ridwanullahi alayhim haukunyamaziana pindi mmoja wao alipo alipenda kinyume na kauli ya mtume mathalan au kinyume na usawa hawakunyamaziana walirekebishana na hivyo hivyo tabiin wa tabi tabiin baina yao je na sekwa baina yao yani kinyume yao walikuwa ni wakali sana hasa allah subhanahu wa taala muhammadu rasulullah wal ladina ma'ahu aywa ashidda'u ye pamoja na sahaba zake aiywa waladina maahu ashdha'u ala al-kufar utawapata ni wakali kwa makafiri wakali ki hujja aiywa upotofu wao hawa hawa mtendekezi Wanawabainishia upotofu kwa tahadharisha kutokana na mshombae ambokuwa utawafikia endapo watabakia katika upotofu huo aiywa ruhamahu bainahum wao kwao kwa wanaruhuma warehemeana. naam wana wa wanarehemeanana wao kwao kwa, kwa kubainishiana haki kwa kuelimishiana aiywa wana uhuruma baina yao kama ni kubainisha jambo naam au kuelimishana watumia njia ya sawa ambayo ya kubalika. na kadhalika mmoja wakokosea naam kwa huruma na kwa upole wote kumrekebisha Ila mwenyewe mtu akija kubadilika hali yake na kuonyesha inadi na kadha na kadha atakabiliwa kwa stahiki, kwa nalo, alhajuru itapatikana ya jamaa sawa na muradu watahdhiru minhu na kutahadharishwa itapatikana haya ni mambo yako katika manhaji ambaye hataki ameze ateme afanyaje akubali akataa ndivyo ilivyokuwa dini hii. tumfahamiana? Naam. Aha, ya sita. Na katika sifa au miongoni mwa mumeizat za Ahlus Sunnah Jamaa as wasatiyatihim baina alfirak. firak Wasatiya ishatangulia. Maanake? Eh. Wasatiya? Eh, waadilifu. Waadilifu wao baina ya vikundi wao ndio waadilifu. baina vikundi tofauti ambazo kwa ajina na Uislamu asema Sheikh ulislam ibn Taymiyyah rahimatullah alayhi ahlus sunnati fi alislam kaahlil islami baina almilal ahlus sunna kundi la ahlus sunna ndani ya uislamu baina vikundi ni kama vile uislamu baina ya dini zinginezo kama ilivyokuwa dini ya uislamu Inna dina inna dini ina dinina inallahi alislam dini inayotambulika inayokubalika mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni uislam hivyo hivyo ahli sunna baina vikundi vilivyo vinavyojinasibisha na uislamu hawa ndiyo watu wa haki na wadilifu hawa ndio watu wa haki na wadilifu wakala aidan asema kadhalika fa hum wasatun fi bab asma'illah subhanahu wa ta'ala baina ahli at'til aljahmiyah wa ahli tamthil almushabbihah wao ndiyo wadilifu katika mlango kuhusiana na masifa na jina za Allah subhana wa Ta'ala baina vikundi viwili vinavyojinasibisha na Uislamu Al na mushabiha Al Jahmiyah wao ni wenye kukanusha majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mushabiha wenye kushabihisha majina ya Allah na sifa zake nao ni mumathila wenye kuvipigia mfano majina yake ala sunna wako baina hawako zikanusha majina na sifa ila alizo zikanusha allah subhanahu wa ta'ala na wala hawakushabihisha chochote katika majina za allah na sifa za allah na viumbe vyake wa huma fi babi af'al allah ta'ala baina alqadari wal jabriya na wako kati ni waadilifu baina alqadari na jabriya kuhusiana na matendo ya allah subhanahu wa ta'ala anayo yatenda af'al allah Nam, Hawa wamekanusha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake wamekanusha mwezingu hana uwezo juu ya waja yani waje wafanya pasina nam pasina mashia ya Allah subhanahu wa ta'ala yani wanmkhalifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutaka wallahu a'lam na jambria wasema kuwa viumbe hawana hawana hiyari kwa yale amboku mwezingu subhanahu wa ta'ala anayetaka na, na ilaali Mwenyangu Subhana wa Taala mwapa na uwezo juu ya yale ambokuwa nitaka kuyafanya Jabria amemfanya mwanadamu kana kwamba ni ni mbawa aio katika ambalo kuwa layumba juu ya upepo Ewa, katika anga upepo ukienda kulia au yapelekwa wakamfanya mja kama vile kwa yeye apelekwa na mamrisho ya Allah na kadari ya Allah Subhana wa Taala ayi sunna wamemthibitishia Allah Subhana wa Taala alqudrah juu ya kila kitu na uwezo juu ya kila kitu mashia. na wakamthibitishia mja kwa kadri ambayo kwa Subhana wa ta Taala ametaka huyu mja kadhalika awe na uwezo juu ya mambo yake wa fi babil waidi baina almurji'a walwaidiya minal qadariya waghairihi nao ni wadilifu na, katika mlango wa waid mlango wa waid makemeo na hofu kusiana na adhabu baina ya murjia, wal baina ya Murjia, murjia ni ambao kuwa kwao madhambi hayadhuru chochote kwa ile ambayo kuwa kusema kuwa ni muislamu We paraga fanya utakavyo We ni muislamu mkamilifu hawa ni murjia. wao matendo hayadhuru chochote yani ubovu wote na makosa yote hayadhuru imani wal wa'idiyah na waidia. Waidia ni wale ambao kuwa hawana udhuru juu ya mtu haiwa kwa kosa lolote ambalo kwa analifanya waona lazima atadhibiwa yani kwao imani wote wawili hawa wote wawili Murjia na, na waidia kwao imani ni kitu kimoja imani ni kitu kimoja ikipatikana chembe yote impatikana na chembe ikikosekana yote imfanyaje imekosekana vipi kwa murji'a murji akwao madam unsema ni muumin halas imani kamili unayo fanya utakalo katika maasi ya taib na waidia nao wako kinyume ya hawa we paraga fanya kosa moja hata iwe ndogo kiasi gani we imani imetoka si muislamu kabisa vikundi viwili na ziko pande mbili ambazo kuwa ni kinyume ya nyingineo ama ahli sunna wal jamaa wako ni katika hayo. Wao kwao, aiywa, muumini ni yule ambaye amekiri kwa moyo wake. Naam, na akatamka ulimi wake, na, na akao ni mwenye kutenda mema. Na huyu muumini si maasum kutoka mana na madhambi. Huangukia madham si ambalokuwa la kufurisha. Akiangukia haya abakie ni mu'min, ni, mus ni muslimu walakin makosa haya ambokuo anayafanya naam yeye yapunguza imani yake yapunguza imani yake yeye ni mu'min, walakin ayo, mpungufu wa, wa imani kwa makosa haya ambokuo anayafanya ambokuo hayamtoi katika uislamu hi ndo mizania alsunna wal jamaa <coughs> wa fi asma, asma iman wa din baina al haruria wal mu'tazila Waljahamia nao kadhalika katika madina naam yaki islam, majina ya kiimani, Majina ya dini yani mtu kuwa muislamu aitwa muislamu aitwa mu'min aitwa muhsin aiywa wao wako kati ni wadilifu baina ya haruriyah walmu'tazilah vikundi hivi vya Al mu'tazila, ambao ni mukafirun wenye kukufurisha watu imwa wampejina au wampokonie jina taib Wabaina baina almurji'ah na baina ya murjia na Jahmiyah Murji'a aiywa wanambam mtu jina na ilhali afanya mambo ambokuo ya mtu wa mtu katika dini mtu atufu makaburini asujudia kaburi waao kwao ni mu'min bado bali mwenye imani kamili Murji'a aiywa na Jahmiyah wa asabi nabi sallallahu alayhi wasallam baina al rawafidh wal khawarij na kadhalika ahli sunnah jamaa as-salafiyun katika mlango kusiana na sahabati rasulillah wako kati baina ya rawafidh rafidh ambokuo wa wafanyao adui aywa maswahaba za mtume sallallahu alayhi wasallam ila ahlal bait ila ahlal bait wa al khawarij na baina ya khawarij kharij ambokuwa wamewapiga vita wote aywa ahlul bait na wasukua ahlul bait ahlus sunna wal jamaa qawli yao na maswahaba ni aywa wanawapenda wa yuwaluna hum wanawapenda na wanawahifadhia Sihimu zao, cheo chao allo wapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naona wote na wala hawamtaji yeyote katika maswaba kwa ubovu bali wanawataja kwa wema na kuwataradhilia kama kuna kosa lilitoka au baina ya masahaba haoni wenye kufunga ndimi zao kufiata ndimi zao aiywa hawayataji wala hawataji kwa ubaya sahabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Hisbadi za mumayizat za ahli sunna wal jamaa. Wakti. Jakwi. Jamani, wakati. Tusamamia hapo. Naam. Kifaya. Asita. Aili kesho ya saba manake ndef kidogo kwa hivyo hii ni manhaj al-sunnah wal-jamaa katika akida na baadhi ya sifa zao ayo katika dini. Thabatun ala ya kwanza. Ya pili ayo, ni, anahum, ayo, Wao ni katika mambo ya akida hawatafautiani ndani Ya tatu ya hawali nabi wa wa ajuzi na husiana na hali ya mtume صلى الله عليه na ndiyo wafuasi zaidi ya hali za mtume صلى الله عليه وسلم njia yao ni aslam wa alam wa ahkam faib ya tano wanayopupa ya kueneza akida sahihi na dini ya sawa ibada ya sawa na kunasihi aivwa kijumla na kutahadharisha kutokamana na bid'a na mwisho wao ndio waadilifu baina ya vikundi vilivyoko katika dini. Haiyo kuna vikundi vingi katika dini. Ahlus sunnah wal jamaa ni wasat, wadilifu baina ya vikundi hivi vyote. Jambo la sita. Kuhusiana na manhaj Ahlus sunnah wal jamaa au salafia. Asadi asema Sheikh manaaju ahlil bid'ah wal ahwa. Kuhusiana na manhaji ya ahlil bid'ah wal ahwa. Huku Sheikh ataja kitu ambacho ni kinyume na manhaj iliyokuwa sahihi ili watu watanabahi katika ukamilifu wa kueleza jambo aiywa ni utaje faida zinazopatikana aiywa endapo itakamilika na kasara ambazo kuwa zitapatikana endapo mtu atafanya kulegea katika jambo ni mtu utaje aywa, uzuri wa kitu na ubaya wakitu ndipo itajulikana aiywa wabiddu yudhiru husnuhu abiddu kama walivyosema wanachuoni aiywa uzuri wa kitu hubainika kwa kinyume chake uzuri wa kitu hubainika kwa kinyume chake wataka kujua uzuri wa Uislamu angalia ubovu wa ukafiri Wataka kujua uzuri wa sunna angalia ubovu wa wa bidaa. utajua uzuri wa sunna tumfahamiana abiddu yudhiru husnaha abiddu وبذ ذلك تتميز الاشياء نعم اسال ما شيخ الله يفضله وياه تقدم ذكر منهج السلف في العقيده ومتangularia kutajwa manhaji ya as-salaf katika akida wa ahamu mumayizati na sifa zao zilizokuwa muhimu zimetajwa wa anna aham ma yumayizu al-manhaj salafi fil na kadhalika vilivyotajwa kitu ambacho kuwa chenye kubainisha manaaji ya salaf katika akida huwa hirsut talak fi kitabi llah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ni himma waliokuwa nayo ya kujua dini yao kutokamana na Qur'an na sunna ya mtume talak kujua kujelimisha nam wao msingi au chimbuko la kujifunza dini yao ni kitabu cha Allah na sunna ya mtume wa an dhalika muqayyadan bifahmi salafis salih na yafungamanishwa kujua Qur'an na kujua suna ya mtume kwa ufahamu ya wale Wema waliotangulia walio shahudia Qur'ani kiteremka na walokuwa katika madrasa ya mtume sallallahu alayhi akiwafunza tu dini hii kwa kulingamana na fahamu yao asema wa ala al-aqsi min dhalika manhaju ahli al-ahwa'i wal -bida. na kinyume cha hiyo ni njia ya ahlul ahwa'i walbida bila njia ahlul ahwa'i wal bila kinyume chao chake au kinyume chao nini fa inna masdara talaqi indahum laysa alkitabu wasunnah wa huwa chimbuko cha kujifunza dini kwao si qur'an wala siyo sio sunna wa inma huwa mabtada'ahu a'immatuhum wa shuyukhuhum wa huwa chao ni walaw viongozi wao na mashehe wao sheha amesema aiywa kundi nataka kadha sisi tumeambiwa katika kundi tusifanye kadha sisi katika kundi tumambiwa, tufanye kadha hilo ndo msingi wao msingi wao sio kuwa mwezi mwezimu amesema wala sio kuwa mtume ametufunza wallahu musta'an thumma ta'wila alkitabu au sunna ila ma yuwafiqu ahwa'ahum na kisha kadhalika katika njia za ahli alahwa ni kuifasiri Qur'an na kulingamana na hawa zao kulingana na hawa za nafsi zao watimadahum ala alaqli na kutegemea kwao akili yao katika kufasiri Qur'an yeyote ambaye utampata kuwa afasiri Qur'an kwa akili yake naam na kwa kulingana na vile alivyo kutokamana na mashehe wao na ilhali masheha wake Ewa, ni wapotofu huyo ni katika ahli alahwa ni katika ahli alahwa wala alhadith adhu'ifa walwahia walmakbuba ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wakadhalika utawapata ahli yao katika dini ni hadith ambazo kwa ni dhaif hadith dhaif. kubwa sana nayo walwahiat na hadith ambazo kwa ni ni kafifu sana ni dhaif sana Haywa? walmakduba bali zilizo alizo singiziwa mtume sallallahu alayhi wasallam aywa alizo langanyiliwa mtume sallallahu alayhi wasallam watiba'uhum lilmutashabi na wao kushikamana na mutashabi mutashabi jambo ambalo lina ihtimal baina ya hak na batil utawapata kuwa ndilo ambalo waliegemea kuwa, kuwa ni huja katika jambo ambalokuwa wanalifanya Pasina kurejelea wanachuoni, Pasina kurejelea ufahamu sahihi ya hiyo aya au hiyo suna ambokuu uh, hadith ambokuwa wanaitegemea. Naam. Wa tahreefuhum liladillah wa ta'wiluha fasida. Na kufasiri kwao, aiyo dalili ta'wilan fasida. Ta'wil au tafsira ambokuwa ni potofu. Mathalan Majusi sindiwaisikia dalili ya khuruj fi sabili llah nginje juzi nikapatiwa dalili nikaambiwa kuntum khaira ummatin ukhridat lin nas ukhridat lin nas aywa, ya, ya khuruj ukirudi katika vitabu vya tafsir sivyo juzi nimepatiwa tafsiri hii aiywa kuntum khaira ummatin Uhrijat lin nas nyinyi umma bora ambao kwa mtoka aiywa khuruj fi sabili llah kwa watu aiywa amuruna bil ma'ruf wa tanahuna nil munkar hatta Subhanallah aya zote zifasiri na tafasir zanachuoni, na chuoni hawajafasiri hivyo kwa ndio huru jambo kwa imekusudiwa. Taib kama ndivyo tusalimu amri tusalimu iwapi dalili ya salatu taiyam. Aiyo okhrija yataka ikamilike. Dalila taiyam 40 ayo miezi minne na mingineo wakasema la si sharti miezi minne pale ilipokuwa mjadala aiywa si sharti miezi minne wala siku tatu waweza ukienda siku saba waweza ukaenda siku mbili siku moja yote ni khuruj yote ni khuruj tukarudi toaib kama ndivyo je jamaa asli yakiri jambo hilo kwa mimi nienda siku moja alafu ikubalika ni khuruj hilo halikubaliki kwa hivyo twarudi kuwa, haina dalili haina dalili kutafuta aiywa hi hi mtaala kusema kuwa ni mushtabi jambo ambalokuwa kuwa lina, lina waji, kuwa kuwa haki na kuwa kuwa utapata kuwa umeshikamana nalo na kihakika kuwa hai haiashiri jambo lao ambalokuwa wa kuwa wanalifanya la kundi lolote ambalokuwa kuwa liko dhidi au kinyume ya sunna aivwa as-salaf as wao ni kundi ambalokuwa kuwa ni potofu kama lilivuulizwa sheikhul islam ibnu baz rahmatullahi alayh kuhusiana na vikundi hivi vilivyoko vyote vya islam kila kundi ambalo kwa lajiita kundi la islam tahariri tablighi ikhwan na vikundi vikundi vyake aiywa na wengineo wote kuhusiana na vikundi hivi manal alhaqi akasema man, man khalafa manhaj aiywa ahli sunna manhaj as-salaf min, itna, min ambaye atakhalifu chochote katika misingi ya ahli na, na salafis salih yeye katika vikundi 73 aingia katika vikundi vinavyokuwa ni nipotofu kwa hivyo ahli ahwa aiywa mnendo wao ni kinyume na mnendo wa uh, ahli sunna ambao kwa ilibainishwa hapo mbeleni yakula munkaim rahimahullah sema mnachooni munkaim katika ilam al wabil jumla na kwa jumla faftiraqu ahli al waftiraqu hadhihi al-umma ala 73 firaq inna ma awjabahu tawil Allahu akbar. Kijumla, jumla baada kutaja ayo maelezo marefu. Iftiraku ahli al kugawanyika gawanyika ahli al-kitab. Waftiraqu umma na kugawanyika gawanyika ummahuhu ikawa vikundi mtanaafira hazi afikiani kabisa. Hazipatani kabisa. Aywa haziji katika msingi mmoja. Kwa nini watu wakagawanyika? Asema alatalate wa 70 firka, wakawa ni vikundi tatu. Ewe inama aujabahu tauwil. Kilichopelekea hilo ni tauwil tafsiri potofu. Kila kundi linalo tafsiri yake kwa aya hii hii moja. Wala hawana moja ya kufasiri hii aya. Tafsir mbofu kila mmoja afasiri kulingamana na shekhe wao, ewe mkubwa kulingamana na naniyo kundi lao na qaida na, na misinga ambazo kwa wameika wa yakulu ibn abil hanafi kadhalika sema abil hanafi kharaj, wa hal kharaj khawarij wa mu'tazila wala hawakutoka makawarij hawakujivua makawarij kutokana na aiywa uh, hakim mmoja kiongozi mmoja wa mu'tazila na wakajitenga mu'tazila kwa fikra zao wa rafadhat na wakawa ni wenye kutupilia mbali ayo dini marafida naam waftaraqatil umma na umma ukawa ni wenye kugawanyika gawanyika ala firka. Ewa, ila 73 firqa vikao vikundi 73 ayo illa bitawil wal bitawil kwa ayo tafsira ambayo kuwa ni fasid ndipo hawa khawarij wakapatikana khawarij hutumia wa Qur'an katika mambo yao watumia lakini ndio tafsiri yake hasha Mu'tazila hivyo hivyo katika kufasiri ayat aywa za sifaat niam ni ambazo kuwa wazitumia namwa wakazifasiri kinyume wakadhalika rawafida rawafida niam na wengineo vikundi vinginevyo wote hawa wategemea Qur'an na Sunna ikawa wazifasiri kwa akili zao yote ni mujibu ya tawili lfasid. fasid aywa Tufahamu nini jamani kutokamana na tasarufati za vikundi hivi vyote utawapata kuwa wote wa wadai Qur'an na Sunna sivyo Ndiposa ikawa ni wajibu kuwekwa jambo la tatu tu au tuzifahamu hizi Qur'an ayatu za Qur'an na Sunna za Mtume kwa kulingana na ufahamu ya wema waliyotangulia tunataka tufike walikofika basi tu tuwafuate pale walikoendea njia walopitia nasi kadhalika tupitie walivyofahamu kadhalika nasitu tufahamu hivyo vikundi vyote vitarudi katika, katika haki wala ila kila mmoja atakaoifasiri kulingana na akili yake hatutakuwa watu wa moja hata siku moja Nam. asema fa hadal salaka alladhi salakahu ahlul ahwa hizi njia ambazo kuwa, mwanendo ambazo kwa mfuata ahlul ahwa na bida mukhalifu limanhaj ahlis sunnati wal jamaa ni kinyume cha manhaj al sunnah wal jamaa fi an-nadhar wal istidlal Ayywa kiilimu na katika dalili njia za ahli al kinyume cha ahli al-haq ahli sunna wal jamaa fi al-nazar aywa wa katika dalili wa huwa min a'dami awamil tafarraq umma al-islamia ndii katika sababu kubwa za kufarikiana umma wa islamu pale njia za ahli al-ahwa zilipokuwa kinyume ya ahli sunna wal jamaa katika nazar كي elim kufahamu aywa na istilal qalb ibn kutayba qasama ibn kutayba ad-dinari aywa katika ta'wil mukhtalif al-hadith nuquhapa wa law aradna rahimak allah an nantaki la an ashab tungetaka yani sisi aiywa watu lau tungetaka tuachane achane anantakila anasabi alhadith wachane na ahli alhadith aiywa ambao kwa ni ulama yani ahli sunna wal jamaa wanarghaba anhum na tukao ni wenye kuwa puzilia, na kutoa penda ila ashabi al kalam na tukamili kwa ashabi al kalam wenye kutumia akili zao na fikra zao na hawazao katika kufahamu dini dini wanarghabu fihi na tukawa ni wenye kuwapenda na kupenda njia zao lau tungekuwa vile la qarajna min ijtimain ila tashattut nam ingetupelekea hilo nam tukao ni wenye kufarikiana tukacha kusanyikana waan an nidhamin ila tafaruk na tungeondoka katika nidhamu moja ile na tukawa vikundi tofauti tofauti wa unsin ila wahsha bali tungetoka kuwa katika utulivu na sakina Tukawa katika alwahsha Na hali ya kuwa na uoga hali ya kuwa na uoga wa ittifaqin ila ikhtilafin na tungetoka aywa kutokamana na kuwa watu wa moja wenye kuafikiana tukawa ni watu wenye kutalafiana daiman. hii ni kuwa watu wameachana na mwenendo wa hadith, ahli al-hadith. ahli sunna waljamaa katika kuifahamu hidini. dini. Hivi tuambiwe vikundi vyote. Aiyo. Kama walivyowaambiwa Ahlul Kitab, kule ahla Kitabi Ta'ala ila kalimatun sawa'i baina na baina kum. Allah naabudu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an. Kama walivyoambiwa dini zinginezo, na uyahudi na Nasara na wengineo waje katika kalima moja ambayo kwa tukusanya, nayo na ni kumwabudu Allah peke yake na wala tusimshirikishe na chochote, tutakuwa Watu wa moja tutakuwa katika dini moja tuambia ahli ahwa au vikundi vikundi vinginevyo ambao wana majina yao kinyume cha ahli sunna tunawambia jamaa njooni pamoja na sisi katika kufahamu Qur'an na sunna kama walivyofahamu walotangulia walo sahaba ti rasulilah sallallahu alaihi katika haya mambo ambayo kuwa watu tofautiana tutarudi katika, katika mizani moja na katika njia moja wa ila i, kuwa, kila mmoja anayo ufahamu wake wa Qur'an na Sunnah basi ambapo ambapokuwa tutakuwa ni umma mmoja? Naam, watu wengi wataka kuunganisha watu naam kwa misingi zao tofauti tofauti. Misingi hizo haziwezi tuweka pamoja. La, ni sote turejelee katika kitabu cha Allah na Sunnah ya Mtume, tukasalimu amri kisha tukaeka ufahamu ya wale wema na waloridhiwa na Allah subhana wa Ta'ala na waliopewa ufahamu katika dini na akili ya kutosha kuifahamu Qur'an na so tutafikia katika maafikiano na tutarudi kuwa jamaa moja waila haitowezekana kamwe watu kukusanyika wallahu aalam inshallah utasimamia hapa katika darasa jao uta angalia maudhuu tariqul khalas huwa bil wa njia ya salama na ku okoka ni kwa kufuata nabi na, na kutozua katika dini kumfuata mtume na sahaba zake na kutozua katika dini wallahu alam. barakallahu feekum wa jazaakumullahu khairan